Sose búsulj, mire feltetszik a hajnal, kisül a kalács is, gyúrva teljel vajjal. Azonképpen történt, Rózsa, mihelyt látott, vitte cintányéron a fehér kalácsot. Kinéz a vasorró, nem hisz a szemének. Az erdő sehol sincs, megöli a méreg!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 Köst fel a bokádra, úgy, mint önnöm paripádra. Édes apám lészen az első paripa, ezt ne nagyon zaklasd, nem övé a hiba. De a mostohámat, ki középső lészen, sarakantyúzd, zabolázd, ugrasd meg keményen. Harmadik paripát,